Так, випадково, безрідний сирота, стара пенсіонерка на її утриманні, таких до війська не беруть. Бабуня хотіла бігти до військомату і вимагати виправлення прикрої помилки, але Сашко не погодився. І тоді показав свою рішучість і впертість, чим дуже збентежив бабусю. Побачивши таку наполегливість внука, бабуня замирілася. Щоб не гомоніли про значення військової служби, про її корисність, чи навпаки, зараз Олександр впевнений, що вона стала доброю школою для його тіла і гарту характеру. Так-так, згода. Звичайно, ліпше, коли будь-якою справою займаються професіонали. Пекар пече, вчитель вчить, лікар лікує. Та військо далося Сашкові дуже багато. Там нарешті він зрозумів, Вагу слів, які так любив повторювати тато Оксани. Добро має бути з кулаками. І Олександр навчився ті кулаки застосовувати. Олександре Петровичу перериває плин думок медсестричка Ліда. Щойно привезли десятирічну дівчинку. Різкий біль унизу живота. Підозра на апендекс. Будьте добрі, вас кличуть батьки-пацієнтки. Розділ третій. Полюси. Оксана вступила в Київський університет, як і мріяла. Слід, правда, уточнити ледве-ледве вступила. Пощастило, звісно. В конкурс в тому році був не вельми великий, навіть тріїчники обрали. Зараз вона вже третя курсниця. Тарасового університету, майбутній український філолог. Чи важкувато вчитися? По-всякому, як в студентській пісні. Від сесії до сесії живуть студенти весело, а сесія – двічі на рік. Сьогодні вона зібрала одногрупників у їдальні університету не просто так. На жаль, залишатися після пари в аудиторії на декілька хвилин не всі погоджувалися. Мали обговорити проблему організації екватору, важливої події в житті справжнього студента. Схопилися надто пізно. А все через старосту ритку. Не вельми діяльну особу, тому і актовий зал, і студентське їдальня, і навіть крихітне студентське кафе були зарезервовані мудрішими студентами заздалегідь. Наймати ж кафе у місті – надто дороге задоволення для студента. І коли дискусія на цю тему, здається, зайшла в глухий кут, і більшість дівчат відверто сумували, до них підійшов юнак. Спочатку привітався із старостою риткою, назвавши її сусідкою. Дівчата ж за столом аж просіли, де і сум щас. Високий, стрункий, чорнявий. Швидкі сірі очі, свердлячий, трішки колючий погляд. На запитання: "Рети, що він без п'яти хвилин випускник, робить в універі?" трохи манірно та надто солодко посміхнувся. Оксані хлопець не сподобався, хоча кажуть, що доволі часто перше враження оманливе. Її товаришки так не вважали. Оксана схилилася над зошитом і щось скресла у ньому. Щоб не натикатися зайю раз на масні очі хлопця і не брати участі в розмові, яка йшла за столом і здавалася їй безглуздою. Не вічно ж він тут стовбичтиме. Дівчата надто нагарно хікотіли з його жартів, і активно пускали бісики в бік юнака. Очевидний брак чоловічої уваги на майже дівчачому факультеті. «Агов, мала, що там у зошті загубила? Ти з нами?» Лише коли ридка підштовхнула Оксану, та зрозуміла, що агов стосується її. Оксана сердито відклеїла погляд від зошта. «Слухай, я не агов. Зрозумів? До того ж, ти нам заважаєш!» Оксана суворо ввела поглядом свій горд. Дівчата здивовано перезернулися. «Може, підеш погуляєш, хлопчага?» Рито, це, здається, твій приятель. От і відійдіть з ним поговоріть. Хлопець здивовано витріщився на дівчину. Його рідко, коли так дошкульно відчували, майже в лоба, без попереджень. Щоб сказала, та пішов ти. Та судячи з бойового настрою дівчини, це не проблема. Згодом з'ясується, що Влад так звати юнака не лише сусід Рити, а й син проректора університету. Схоже, цього не знала лише Оксана. О, звісно, розумний, вродливий і гарне виховання. Перспективи і т.д. Для дівчат ласий шмат, тобто завидний наречений. Не одне дівоче серце мліє від спокуси затягнути його, бодай, на здебанку. Одне зле, надто він непостійний. Часто розбиває дівочі серця. Та все ж, знаєш, я бресикнула, Комусь таки пощастить, вже в гуртожитку, розмірковувала в голос Орися, одногрупниця, з якою Оксана мешкала в одній кімнаті. Ориська багато чого знала про Влада і навіть не приховувала, що хотіла б стати самою тією однією, який пощастить. Влад – п'ятокурсник, випускний курс, диплом, отже рідко буває в університеті, тому не дивно, що Оксана його не зустрічала. Він фізик, а дороги філологів та фізиків так рідко перетинаються. Несподівано для всіх п'ятикурсник Владислав взявся добровільно допомагати старості Риці, організовувати свято екватора, незважаючи на свою так звану колосальну зайнятість. Він доволі легко домовився про оренду вже ніби зовсім таки безнадійно зарезервованого іншими актового залу позачергово для проведення спільної дискотеки третєкурсниць філологів з фізиками,